Мов би ховався у тому колі, не насмілюючись ступити за його межі Маючи таку імперію, обмежуватися клаптем тіні під чадором Така малість людини, бо й що людина перед світом і стихіями Дві велетенські слов'янські ріки текли в нього під ногами Стелилися йому до нігі, не стелилися, норовисті, невпокорені, могутні Горіхові води Дунаю глибокі й загадкові пливли спокійно і потужно. А Сава котила з гір вирування глини, мулу, піни, вдарялася з розгону, пречисте тіло Дунаю, каламутила його глибокі води. Дунай відтручував і відштовхував Саву, який щас вони мчали поряд двома несамовитими потоками. Один темний, гріховий, чистий, другий – жовтоглиняний не вода, якийсь суцільний бруд. Тонай не давався, пручався, сахався за пацьореної сави, але жовті потьоки розтікалися ширше і ширше, затягували свою каламуть нові й нові світлі шари води, і Велика ріка здалася, дала себе полонити, борсаючись і здригаючись, ніби в конвульсіях. Пливла тепер до моря такою скаламученою, як душі людей, охоплених нещастям, злочинами і невситимою жадобою володарювання. Чи не така каламутна і в нього душа? Слейман не мав сили відірвати погляд від злиття рік. До Стамбула повертався без війська, йшов швидко з короткими ночівлями і перепочинками. 75 днів треба було йому, щоб дійти від Стамбула до Білграда. Тридцять днів витратив на здобуття міста, і ще тридцять один день повертався назад до столиці. В одному сербському селі Сулеймана зустріла вість про смерть його найменшого сина Мурада. Тільки старий Пірі Мехмед наважився сказати султанові про сумну новину. Бо й хто інший за такі слова міг поплатитися головою. Але яка ж рука піднялася б на сивизну старого візира? Султан сумно відповів рядками з Корану. Коли б Аллах бажав узяти для себе дитину, то він вибрав би, що йому угодне з того, що творить. Хвала йому! Він Аллах, єдиний, потужний. Два дні після вісті про смерть сина Сулейман перепочивав. Двічі присутній був на кінних змаганнях, брав участь у ловах, розглядав з коня стару сербську церковцю коли милувався кіньми на змаганнях, згадував слова. Ось представлені йому були увечері легко стоячі, благородні. Вірив, що вічний Бог і щастя володаря не полишать його, бо ж народився для володарювання і мав сповнити своє призначення. І віддали ми йому під оруду вітер, який тече за його повелінням, легким, куди він забажає, і шайтанів, усякого будівника і водолаза, і інших, з'єднаних у кайданах. Вирушив на Стамбул. Нікого не хотів бачити по дорозі, крім Ібрагіма, Пірі Мехмеда і старого Касима Паші. Ведірне покликав до себе Ахмеда Пашу, якого полюбив за хоробрість під стінами Белграда. Не лякало його те, що в Стамбулі лютувала чума, за якою йшла Чорна Віспа, безжально нищичі маленьких діток. Коли в Стамбулі французький посол через Великого візира стане благати султана, щоб він випустив його захопленою моровою пошистю столиці, сулейман гнівливо й подивовано водночас вигукне, чого він хоче і куди втікає. Чи він не знає, що чума це Божа стріла, яка ніколи не б'є повз ціль? Коли Бог захоче його умертвити, ніяка втеча й щезання не поможуть. Чоловік завжди стоїть перед невідомістю. Чума увійшла в мій палац, але я не полишаю його. До столиці Сулейман повернувся без пешноти, без тріумфу. Непомітно перевізся постеленою килимами султанською баркою від сіліврії, зійшов на берег у садах гарему, замкнувся в своїх покоях. За два дні умерла його маленька донька, яка не мала ще імені. Ще за вісім днів чорна віспа забрала первородженого султанського сина Мехмеда. Три маленьких тільця, поставлені в табутах, до них покійного султана Селіма, забрали з собою